Kapitola 27. Dý líbe in cel amcilla. Měl to být den jako každý jiný. Táňa přišla na Kavčí hory v 9 ráno, s dramaturgyní a režisérkou probrala plán natáčení odpoledního pořadu pro ženy, natočila rozhovor pro magazín o populárních tvářích české televize a se Sašou Hemalou šla do pitevny na oběd. Tak jak se vede, krasavice, zeptal se jí. Nic moc přiznala. Kluci odešli z domu. Anešku už jsem neviděla dva měsíce. Zbiněk je čím dál víc rozmrzelej a nebýt práce asi se picnu. Saša celou anabázi s Aneškou a Tomášovým rozvodem znal, takže se zeptal na Zbýnka. Proč je rozmrzelej? Táňa vzdychla. Vyhřezl mu plotýnka a nemůže operovat. Aha, ale nechci si stěžovat, mohlo by to být i horší. Když to řekla, netušila, že za okamžik se jí to horší zdát bude. Sklonila se k ní asistentka produkce. Máte na vrátnici návštěvu, ale za deset minut už vás potřebujeme ve studiu. Jakou návštěvu? Nevím. Pro nějakou krásnou ženskou. Čeká tam na vás. Táňa do sebe otráveně hodila poslední dvě vidličky šopského salátu a vstala. Promiň, Sašenko. Zavoláme si, Jo. Saša s úsměvem přikývl a povzbudivě na ní mrknul. Neboj, bude líp. V tu chvíli ještě Táňu vůbec nenapadlo, že by ta krásná čekající ženská mohla být Patricie. A ani to nebylo překvapivé. Už několik let se jí totiž dařilo na ní nemyslet a byla velmi ráda, že na ní konečně zapomněla. O to víc byla zaskočená, když ji u vstupního turniketu uviděla. Ahoj. Patricie měla krátké vlasy a velké sluneční brýle, skoro nebyla k poznání. Máš na mě chvilku, usmála se. Přestože se snažila, aby na ní nebyla vidět nervozita, stejně bylo zřejmé, že neví, jestli ji Táňa vidí ráda. Vypadáš úžasně. Táňa si sice kdysi mnohokrát představovala, jak by bylo krásný, kdyby ji někdy takto překvapila, ale to už bylo dávno. Teď byla rozpačitá. Promiň, ale nemám. Musím jít do studia. Zastavila se před turniketem a raději skrz něj ani neprošla, aby si udržela odstup. by měla s Patricie trochu strach. A budeš mít dneska někdy? Nepřestávala se usmívat Patricie, i když bylo patrné, že jí to vlažné přivítání znejistilo. Až večer po zprávách. A... Žešit na večeři. Táňa zaváhala. Nevěděla, jestli by nebylo rozumnější odmítnout. Ale nakonec se taky nejistě usmála. Jo, to by šlo. Patrici se ulevilo. V kolik? V devět? Táňa přikývla. Kde? Řekni si ty, já to tu tak neznám. Tak v Belví u Karlových lázní, víš, kde to je? Patricie uhnula procházející skupince postarších techniků, kteří se za ní lačně otáčeli. Najdu to. Dobrý den, paní Táňo, pozdravili technici zborově Táňu. Dobrý den, odpověděla jim a podívala se na hodinky. Promiň, já fakt musím. Tak v devět, jo? Patricie si elegantním pohybem upravila na rameni kabelku. Těším se. Táně o dva kroky couvla a zvedla ruku, aby jí plaše zamávala. Já taky. Tak ahoj. Vešla do výtahu, ale když se za ní zavřely dveře, nezmáčkla žádné tlačítko, takže se výtah nerozjel. Jen zůstala stát a přemýšlela nad tím, co ji asi čeká. Najednou si vzpomněla na všechny ty roky, kdy po Patrici toužila a nemohla se s ní vidět. I na to, jak se jí vždycky obrátil život vzhůru nohama, když ji vidět mohla. A začala z toho mít obavy. Pak se ale dveře výtahu znovu otevřeli. Dobrý, já jedu do trojky, kam vy? Do haje. Ulevila si tiše, jako by vůbec nevnímala, že k ní někdo přistoupil. Večer po zprávách se navonila, nechala si na sobě make-up, a protože byla utahaná, na deset minut zavřela oči při jízdě v taxíku. Myslela na to, jak asi bude ta večeře s Patricí probíhat. Co se může stát? Už jsem milká holka, ne? Jančit jako ve třiceti snad nebudu, říkala si. A to ji docela uklidnilo. V restauraci byly obsazené jen tři stoly. Patricie vybrala jedno z nejhezčích míst u okna. Já si dám asi ty mušle svatého Jakuba, co ty? Nezávazná konverzace, ale ani jedné z nich moc nešla. A tak, když Táňa Patricii pochválila krátké vlasy, ona rovnou přiznala, vypadaly mi po chemoterapii, tak to je taková znouzectnost. Táňa si vzpomněla na své rodiče a sevřela jí úzkost. Ty seš nemocná. Slovo rakovina jí nešlo ani vyslovit. Ale Patricie nad tím jen mávla rukou. Už je to naštěstí za mnou, akorát mi vzali dělohu a vaječníky. Ale to mi nevadí, aspoň už nemám měsíčky. Táně ale trvalo díl, než to dokázala vztřebat. Patricie se sice usmívala, jako by to nic nebylo, ale ona si uvědomovala, že jí ta hnusná nemoc už sebrala dva její nejbližší lidi. A už seš v pořádku? Patricie se usmála a chytila ji za ruku. Jo, neboj. Byl to první dotek, který je zase zblížil a překonal mnohaleté odloučení. Tak to je dobře. Pokusila se o úsměv i Táňa a pevně Patricii ruku sevřela. To je moc dobře. Následující tři hodiny už se spolu bavili skoro stejně důvěrně jako kdysi. A všechny ty poslední roky, které nestrávili spolu, jim postupně přestávaly překážet. Patricie vyprávila o tom, jak v Paříži našla na jedné soutěži mladých návrhářů dvě talentované holky, které pro její módní značku vymysleli tak úžasné kolekce, že jim předala kreativní vedení firmy. Já už teď dělám jenom to, co mě baví. A to je co? zajímalo Tánu. Třeba lítám světroněm. s Světroněm? Ty lítáš s No, složila jsem pilotní zkoušky na bezmotorový letadla a pořídila si takový menší typ. Celý červený. Táňa se zachvěla. Uf, do něčeho takového bych nevlezla. Proč ne? Je to nádherný. Ty se nebojíš, že spadneš? To Patrici rozesmálo. Vůbec! Víš, jaký je tam nahoře ticho? No, to by mě právě děsilo, že to ani nemá motor a vrtuli. Tak to tě někdy musím vzít sebou. Je to strašně uvolňující pocit, když cítíš, jak tě nadnáší vzdušný proudy a ty po nich kloužeš pomalu po obloze jako velký pták. Táňa se to pokoušela představit, ale o to víc jí to nahánělo hrůzu. Ne, ne, ne, to by nebylo nic pro mě. A pak už se rozesmáli obě. A kromě této jediné neschody nebylo nic, v čem by si nerozuměli. Vybrali si stejné víno, nakonec i stejné jídlo, smáli se stejným věcem a obě cítili, jak je jim spolu zase dobře. Víš, co mě napadlo, když jsem jednou viděla dokument o rozdělených dvojčatech, která vyrůstala bez sebe a pak se po letech sešla? Táňa dopila svou sklenku a sledovala, jak Patricie pohybuje rty. Pořád se jí zdála neskutečně krásná. No, že jsme trochu jako ta dvojčata. Patricie se na chvíli odmlčela. Zvážněla, taky se napila a teprve pak pokračovala. Taky patříme k sobě. I když jsme vlastně skoro celý život prožili odděleně. Táňa se nad tím zamyslela, ale neřekla nic. Jen cítila, jak se zase začíná propadat někam, odkud se roky těžce vyhrabávala. Nechceš se mnou jet do Alp? Navrhla na jednou Patricie. Táňu ten návrh překvapil. Kam? Do Alp. Někam na půl cesty mezi Paříží a Prahou. Je tam teď krásně, mohli bychom si zaližovat. Lyžuješ? Bylo jasné, že nejde o to, jestli Táňa ližuje, ale jestli se chce znovu sejít. Zadívala se tedy do patricíjných šedých očí a rozhodovala se, co říct. Ale stejně cítila, že nemůže říct ne, i když věděla, že si to možná bude vyčítat. Tak jo, usmála se. Moc sice neližuju, ale jed bychom mohli. Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého. To byl citát Friedricha Direnmata, který si Táňa, stejně jako citáty Jean-Paul Sartre, kdysi napsala do svého sešitu filozofie na vysoké škole. Myslela na něj, když o půl jedné v noci přicházela po rozloučení s Patricí domů. Jakmile ale rozsvítila zaječela protože v obýváku ležel na zemi. Nehybný zbyněk. Neřvi, zasténal. Skoro se jí zastavilo srdce. Co se ti stalo? Nic, bolela mě záda, šel jsem si pro prášek a chvilku si lehl na tvrdý. Přidřepla k němu. Chceš namasírovat? To bys byla hodná. Zheknutím heknutím se překulil na břicho a ona si svlékla sukni, aby se jí u něj líp klečelo. Představ si, že dneska za mnou přišla do televize Patricie. Začala ho zkušeně masírovat a zbyněk se s bolestnou grimasou nahrbil jako kočka. Fakt? Jo, příští víkend s ní pojedu hory. Zbyněk zasténal, ale nijak to nekomentoval. Bylo mu to totiž v zásadě jedno a navíc byl v takovém stavu, že ho ani nenapadlo navrhnout, že by třeba jel taky. A přesně v to Táňa doufala. Poslední dva měsíce prožíval zbyněk snad nejhorší období v životě. Nejenže vyhřezlá plotínka děsně bolela a už nezvládal hodiny stát nad operačním stolem, ale taky poprvé v životě skazil jednu z operací tak, že si to vyčítal. Já pořád nechápu, co jsem sakra udělal špatně, nadával. Táňa se ho snažila uklidnit. Třeba si neudělal špatně nic? Ale hovno, musel jsem ty nervy nějak mechanicky ziritovat, jinak to prostě není možný. Šlo o tom, že jedna pacientka si na jeho klinice nechala odsát podkožní tuk ze stehen. On ten zákrok provedl a pacientka po operaci začala mít problémy s citlivostí levé nohy. Napadala na ní, musela chodit o a její stav už víc jak šest týdnů nevykazoval zlepšení. Musel jsem mít ty nervy nějak poškodit tou odsávací jehlici, ale jak? Dělal jsem to stejně jako tisíckrát předtím. Pacientka ho zažalovala a hrozila navíc zveřejněním svých potíží, což by samozřejmě kliniku mediálně velmi poškodilo. Takže jí zajistil tu nejlepší péči na neurologii u jednoho svého kamaráda ve Vídni. A když mu ten kamarád řekl že ta paní už nejspíš nikdy nebude úplně normálně chodit, nabídnul jí milion korun jako mimosoudní vyrovnání. Paní vyrovnání přijala, ale i když tím byla pověst kliniky zachráněna, pocit, že to všechno způsobil on, ruinoval jeho svědomí. Možná jsem se dostatečně nesoustředil. Takový banální zákrok. Nikdy jsem nezažil, že by po něm nastaly tak závažný komplikace. Trápil se. A přestože ho kolegové z kliniky ujišťovali, že to nemusel způsobit on, ale třeba nějaká neočekávaná reakce organismu pacientky, jeho operatérské sebevědomí, na které se mohl po celou svou odbornou kariéru stoprocentně spolehnout, utrpělo těžkou ránu. Možná už bych měl přenechat operování mladším. Stejně už mám háj záda i oči. A začínají se mi třást prsty. Uvažoval zdrceně. A nikdo mu ty černé myšlenky nedokázal vymluvit. Když se ovšem Táňa vrátila z Alp, tyto jeho pochybnosti rázem ustoupily pochybnostem ještě mnohem trýznivějším. Mohla za to podobnost jeho a Táni na telefonu, cenovka z Intersportu a SMS, kterou si omylem přečetl. Byl to krásný víkend, myslím na tebe, líbám tě moc. Došlo k tomu den po příjezdu Táni domů, když si spletl její telefon se svým. Potřeboval zavolat na kliniku a než si uvědomil, že nedrží v ruce svůj mobil, přečetl si novou přijatou zprávu. Podpis chyběl a zpráva přišla ze skrytého čísla. Připadalo mu trochu divné, že by Patricie Táně psala, že na ní myslí a líbá ji a že by k tomu ještě dodala moc. A tak si uvědomil, že ho vlastně nikdy v životě nenapadlo, že by třeba nemusel jen on být nevěrný Táně, ale i ona jemu. Napřed se tomu zasmál a vyloučil to. Ale když si uvědomil, že jejich sexuální život už tolik let kvůli její nechuti prakticky neexistuje... Přece jen mu to začalo vrtat hlavou. Nakonec mu to nedalo a protože si Táňa před odjezdem nahory koupila nové liže, šel si prohlédnout, jestli je vůbec použila. Na jejich skluznicích nebyl ani jediný škrábanec a na jedné z nich dokonce ještě zůstala nedotčená cenovka z obchodu. Do prdele. Možná jsem jenom podezíravej, snažil se uklidnit. Napadlo mě to jenom proto, že jsem sám tolikrát fingoval podobný výlety, abych se mohl chválet s nějakou milenkou v posteli, uklidňoval se, ale stejně z toho byl nervózní. Táňa totiž po příjezdu z Alp úplně ožila a jakoby omládla. Byla najednou neuvěřitelně plná energie a optimismu. A vypadala tak šťastně, jak už ji dlouho neviděl. A jak se ti vlastně na těch nových lyžích jezdilo? zeptal se jí. Táňu ta otázka trochu zaskočila, protože ji napadlo, jestli mu třeba nebude podezřelé, že je vůbec nepoužila. Ale rozhodla se raději nelhat. A ví, že jsem na nich vůbec nestála? Dost mrzlo a my jsme byli celý víkend zalezlí ve wellness, v restauraci nebo na pokoji. Nějak se nám ani lyžovat nechtělo. Neměla z toho přiznání moc dobrý pocit, protože fakt byl, že hned o první noci se s Patricí milovali tak nádherně, že se teď cítila provinile. Ale byla to ta nejpřijatelnější odpověď, jakou mohl zby slyšet, a byl za to rád. Tak je vyrazíme někam zkusit sami, jestli se mi zlepší ta záda, usmál se o poznání uvolněněji. Ale na to Táňa řekla, že to nebude potřeba, protože už se s Patricí dohodla, že si ten víkend v Alpách za dva týdny zopakují. Fakt, spozornil. Jo, vždyť jsme se deset let neviděli. Mělo to logiku a úsměv táni byl tak nevinný, že tomu uvěřil. Konec konců o těch lyžích mu nelhala a to ho uklidnilo. Ale když za dva týdny strávila před odjezdem v koupelně šlechtěním těla skoro dvě hodiny, přece jen se mu jisté pochybnosti zase vrátily. A jakmile po jejím příjezdu zkontroloval liže a znovu na skluznici našel netknutou cenovku, začal mít vážné podezření, že je mu opravdu nevěrná. Tak co? Tentokrát už jste lizovali? A Táňa zase přiznala, že ne. Dokonce se omlouvala, že ty liže které jí mimochodem vybral on, nepoužila. Ale přestože mu vyprávěla, jak se s Patricí v sauně smáli s cvrklým minipenisům pupkatých německých frajerů, kteří se je snažili zvalit, stejně měl pocit, že mu něco zatajuje. A to jste pořád jenom zavřený v hotelu? Co mu měla odpovědět? Že jim to vyhovuje, protože je jim dobře, když se nahé k sobě tulí a povídají si v posteli? Nebo že v sobotu vůbec nevylezli z a v neděli se ještě ráno před odjezdem milovali tak dlouho, že měla pět orgazmů? Nebo že již strašně baví Patricii líbat mezi nohama tak, jak to jemu dělala jen s největší nechutí a naposledy před několika lety? Ne, někdy chodíme i na procházky. A zajeli jsme si taky do Innsbruku, řekla nakonec. Ale to už vlastně bylo skoro jedno, co řekne. Protože když potom dodala, že za necelý měsíc plánuje odjet znovu, rozhodl se, že si tentokrát ověří, kam a s kým ve skutečnosti jede. Napřed zkontroloval výpis z banky, který jí přišel. Podle něj skutečně platila kartou v čtyřhvězdičkovém ferien hotelu Zonenhof ve středisku Cel Amciller. Takže o tom, kam jezdí, mu nelhala. Ale aby zjistil, s kým tam jezdí, musel si půjčit v půjčovně auto, rodinným volvem jela Táňa, a při její následující cestě se vydat za ní. Jak se řítil po rakouské dálnici, myšlenky na její možnou nevěru ho úplně rozleptávaly. Najednou měl pocit, že ji možná vůbec nezná. Že vlastně neví, co Táňa prožívá a cítí, tak dlouho žili spolu, že už si zvykl to, co se v ní děje, odhadovat podle zkušeností z minulosti. Ale co když teď prožívala něco úplně jiného? Uvědomil si, že žijí vlastně paralelní životy, naplněné svými pracovními povinnostmi, ale že například společných zážitků mají velice málo. Ani si nepamatoval, kdy spolu naposledy něco podnikli. A děsila ho představa, že Táňa teď raději než s ním podniká něco s nějakým jiným mužem. Proč mi to tak vadí, když já sám jsem ji tolikrát podvedl, ptal se sám sebe. Vždyť to v mým případě vůbec neznamenalo, že bych ji přestal milovat nebo ji chtěl opustit. Ale tyhle argumenty se lhávaly. Dostal prostě strach, že by ji mohl ztratit a instinkt mu velel, že pokud to bude nutné, musí oni bojovat. Sto kilometrů před Innsbrukem usnul a probudil se až díky drnčení kol na dálniční kranici. Kurva! zařval a na následující benzince si dal dvojitou kávu a prášek proti bolesti. Záda už ho totiž zase bolela jak čert. To je boží trest tohle! Za všecko to moje šukání, konstatoval sebemrskačsky. A do údolí Cillertálu už dojel pěkně, spořádaně, stovkou. Ubytoval se v hotelu Garny Maximilian, kousek od centra Cel Amciller a rozhodl se zajít do restaurace Tání na hotelu na večeři. Uvažoval takto. Na recepci by mu jistě neřekli, s kým je Táňa ubytovaná. Nejrozumnější bude, když si na ni nenápadně počká v restauraci, kde si sedne na nějaké zastrčené místo, odkud bude mít ale dobrý přehled. Když Táňa přijde jíst s Patricí, bude všechno v pořádku a on nepozorovaně zmizí. A pokud přijde s nějakým chlapem, rovnou mu píchne vidličku do krku. Restaurace byla docela velká, takže se mu poměrně snadno podařilo najít vhodný stůl, odkud všude viděl, ale nebyl hned na ráně a čekal. Snědl guláš zupe, vínršnicl, malou porci kajzeršmáre mit Himber Marmeláde, vypil tři kafe, pak si dal ještě apfelstrudel a pak už se mu udělalo blbě, protože se totálně předspal. Ale Táňa se v restauraci neukázala. Na záchodě se vyzvracel, o půlnoci nahlédnul ještě do hotelového baru a potom už to vzdal. Třeba budu mít ráno víc štěstí, doufal. A ku podivu měl. Dokonce víc štěstí než rozumu. Když totiž přicházel k bufetovému stolu restaurace, kde se plánoval domluvit s číšníkem, jestli si může zaplatit snídani jako ostatní hotelový hosté, málem do vrazil. Stála za sloupem přímo před ošatkami s pečivem a právě pozovala se dvěma malými holčičkami, které byly češky, a uprosili maminku, aby Táňu požádala, jestli se s ní můžou vyfotit. Maminka pořídila snímek, pořád se Táně omlouvala, že to neuměla cerám odmítnout a Táňa ji ujišťovala, že jí to vůbec nevadí. Když si později maminka s děvčaty fotku prohlížela, divila se, proč má ten pán, který se na snímku objevil za Táňou, tak vyděšený výraz. Podstatné bylo, že se při focení Táně neotočila a Zbyňkovi se podařilo schovat za sloupem. A ještě podstatnější bylo, že si pak Táňa odnesla svůj talířek s kornčpicem ke stolku, ke kterému si za okamžik sedla Patricie. V ten moment spadl Zbiňkovi ze srdce obrovský balvan. Pane bože, já už jsem asi fakt starý vůl, povzdechl si tiše a rychle prokličkoval mezi stoly pryč, aby si ho Táňa s Patricí nevšimli. Olaloidý, olaloidý, zajodloval venku a nadšeně padl do závěje. Ty jsi mi teda dala, Táňi, zašeptal s pohledem k obloze. A potom už se šel spokojeně zbalit do svého hotelového pokoje, aby se vydal na cestu zpátky do Prahy. To ráno měla štěstí i Táňa protože kdyby ji hned po příchodu na snídaní ta česká maminka nepožádala o fotku s dcerami, netušila by, že v hotelu jsou nějací Češi a pravděpodobně by se k bufetovému stolu vydala s Patricí v zamilovaném obětí. Ale kvůli té rodině si dávala víc pozor, takže zbyňka ani nemohlo napadnout, že se s Patricí ještě před půl hodinou líbala ve vaně. No, no, no, idí, no, no, idí. Jodloval potom Zbiněk šťastně skoro celou cestu domů. A jako by se ho Bohu zželelo, dostal předplzní ještě jednu obrovskou dávku štěstí. Ani nestihl vykřiknout, když prasklá pneumatika kamionu prorazila čelní sklo před ním jedoucí Oktávie. Jen strhnul volant na stranu, Oktávie dostala smyk, přeletěla kolem něj. A on ve zpětném zrcátku zahlédl, jak do ní vrážejí další dvě auta. Ježiši Kriste. Zastavil asi po 100 metrech, rychle vylezl z auta a rozběhl se k Octavii, která hořela stejně jako vektra, zaklíněný do ní. Během několika vteřin z nich společně s řidičem kamionu vytáhl dvě děti, bezvládného muže a starší manželský pár. Děti řvali bolestí a byly tak skrvavené, že se z toho kamionákovi udělalo špatně. A v převrácené audině za nimi ještě křičela žena, která měla mezi skroucenými plechy tak skřípnuté nohy, že ji ani z auta nešlo vyndat. Zbyněk vytáhl muži zapadnutý jazyk, kamionákovým kapesním nožem provedl malému chlapci s rozdrcenou čelistí koniotomii, aby mohl dýchat, a jeho nebohé sestřičce se pokoušel zastavit krvácení z hlubokých ran na krku a prsou tak dlouho, dokud nepřijeli záchranky. Teda klobou dolů. Tomu klukovi a jeho tátovi jste zachránil život, ocenil jeho zásah traumatolog, který po něm převzal ošetřování. Ta holka to ale nepřežije, že ne? Třásl se Zbiněk ještě v šoku. Ruce, tvář i šaty měl celé od krve. Nejspíš ne. Ani ta ženská v té audině asi ne. Zbyněk si vzpomněl na vyděšené oči krvácející holčičky, zhluboka se nadechl a vyhrkly mu slzy. Ale to už ho vzali k sobě do auta policajti. Netrapte se. Udělal jste, co jste mohl. Nebejt vás, tak je tu o dvě mrtvoli víc. Jo. Přikývl a rozbrečel se. Dejte mu něco na uklidění, chlapy. Že se musí v schopici uvědomil, když přijelo auto televizního štábu a kolem policajtů začala brousit reportérka s kameramanem. Můžeme si natočit rozhovor s tím, co je zachránil? Ptala se pisklavým hlasem. A toho probralo. Pánové, prosím vás, odvezte mě pryč a neříkejte jí nic o mě. Já tu vůbec neměl bejt, Manželka se to nesmí dozvědět. Policajti na sebe překvapeně koukli, ale v zápětí už ho jeden z nich s pochopením ujistil. Nebojte, my vás nedáme. A tak ho rovnou odvezli na stanici k podání svědectví o průběhu nehody. Když se konečně večer dostal domů do Prahy, cítil se jak vymačkaný hadr. Hrdina, který si nepřál zveřejnit svou totožnost, dnes zachránil dva lidské životy, při hromadné autohavárii u Plzně hlásili hlasatelky ve všech zprávách. A on si oddechnul, že zůstal v anonymitě. Ahoj, Táni. Co děláš? Potřeboval Táně zavolat, aby se uklidnil. Pořád totiž viděl před očima tu krvácející holčičku. Právě s Páťou jedeme lanovkou na sjezdovku. Konečně vyzkouším ty lyže. odpověděla mu nadšená Táňa která byla ráda, že mu zrovna nemusí lhát. Tak, to je dobře. Buď na sebe opatrná, prosím tě. Neboj, pojedu pomalu a jenom ten nejmíň prudkej svach, smála se Táňa, protože jí Patricie dloubla do žeber. Páťa mě musela přemluvit k večerní lyžovačce, jinak bych zase byla celý den zalezla ve výřivce. Zbiňkovi hodně pomohlo, že slyšel její hlas. Tak si to tam užijte, holky. popřálí a rozloučil se. Aby měl jak vysvětlit svá popálená předloktí, strhl v kuchyni záclonu a společně s pánví ji vyhodil do kontejneru. Rozhodl se totiž, že táně namluví, že si smažil vajíčka, zapomněl na ně, olej se na pánvy vzňal a on se popálil, zatímco chytli záclony, když se páne snažil vyhodit z okna. Nebyla to sice bůh ví, jak neprůstřelná historka, ale když táňa přijela, uvěřila jí, protože to zhruba odpovídalo jeho kulinářské zdatnosti. Ty můj chudáčku, politovala ho. Ty seš takovej můj nešikavit,